Radio Exit 106.4 FM Bon dia i alegria amics del nostre camp, amics d'Eivissa i Formentera, gent del camp de Cespitiuses. Benvinguts i moltes gràcies per ser en altros a partir d'aquesta hora, a les 1 uh, i 5 i fins a les 2 de la tarda. Tenim 55 minuts per davant per escoltar música, per fer la xerradeta, per uh, fer-nos companyia, per compartir s'hora dels dinars, si esteu dinant, perquè normalment en el camp es, um, dina més pronta, però encara encara és aviat. Encara dona temps de fer quatre micarates, quatre coses i després posar-se a dinar. I això sí que ho recoman Anem. Eh, avui és diumenge, tingueu paciència, no sortigueu per a sol eh, després de dinar, fascau sa becadeta, que és, això és molt, molt sa i que va molt bé, i païu es dinar amb tranquil·litat i alegria. Naltros... Eh, com cada migdia des diumenges estem en el nostre camp i bé per començar anirem cap a Formentera, sempre m'ho agrada anar a Formentera, no sé per què no sé per què ho dic perquè hi ha ja suposes, carinyo, que els hi tenim en el formenterers i a la gent de, del camp. Anem a escoltar en en Vicent Jeroni. sí en Vicent Jeroni començarà avui estrenarà avui el programa el nostre camp. Anem a sentir-lo Un sebre es troba confús davant qui creure m'obliga i una festa tan polida com sa que feis de Jesús gràcies a la Margalida que m'ho ha dit i he vengut. Lo qual demanqui voldria que ho baixeu per ben rebut que fos motiu d'alegria ja que mos hem conegut i si sa meva poesia amb val d'un no fes gust que em perdonasseu voldria, pensau que és que no he sabut. Jo també us perdonaria, cosa que empareix molt just. Es pensar en desespera, ja és que en el cor me fa mal, per no poder ser igual, companys i companyeres que tots sou fenomenal. Com s'explica cada qual, amb un respecte gentil, cada un seu seu estil, supòs que fa el que pot? Jo em record quan era el lot, que feia algun estribot, que en havia fet més de mil, i encara segueies fil, tant si dret com si vaig tort, mentre que no siga mort i fas de gallumes candil, si puc aniré a les xacotes, ajuntant-me en ses Fesines i de casades sense fer bromes pesades veiem si mos divertim que és l'únic que tenim anar de ball i cantades el de més coques menjades això ja no ho discutim perquè quan mos en veïm recordam moltes vegades aquells gatets que passàvem tan bons i ara no els tenim això ho deixam per fer dins s'ho ten engunyat. Hi ha algú que ha'ha ja casat per què li corria pressa, que havia sembrat se feixer abans d'estar autoritzat I encara no ho té arreglat,' pro està a punt de néixer, però no li pries créixer ni li deus fer sortat. Tampoc no li fas cap queixe, no m'espan tenirís pecat, cara tot ha canviat, la ja no és la mateixa i aquell que et menja i se'n deixa és perquè han ja n'està fart em direu que em fas pesat en la meva recatòlica que és un poc massa estrambòlica per us dic la veritat i ara us diré clar i llampat que aquell que no s'ha casat tant pot passar per jutjat com per l'Església Catòlica Quedem a Formentera per recordar a un bon amic, a un bon cantador que va estar a Eivissa amb en, en una xacota eh, l'any 2005 crec recordar a Jesús i que ens va deixar un, un trist dia va deixar, però ens deixa, ha deixat les seues cançons la seva veu i el seu estil. N'Emilio, de Formentera. Anem a sentir-lo, a recordar-lo i a tenir-lo present. Ah. E queda veu bon fai que veies que tot domes pe ye ye ye ye ye ye ye de ni no durna cas que ja hoigis al que podrem na es mi s matin Sortie balla en sed dia dal set llere o oh, vai sport per saltar i cant serp en cel lugei i i i i i i i i i i i i i i i i i i Urtis felda i on caigues se barrigue llelleda i sal. Se n'en riurai i gania de punta i es vells ho hem de pagar i sab broma amb veell sempre que et llelleda. ja només podem anar amb bon temps per carretera. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, no puc me'adaventar ni que anem per cedrecet, i si em puc arribar a muntar i xicleta de carretera. Si la baixa vai baix, avall, no pens que dos de darrer, ai, ai, ai, ai, ai, llavons mirem-se i per les festes de Sant Pell veiams puc fer passar i segur per dins i no sé mi de i... no sé com he d'arreglar i per enfilar s'agull ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai que es pols Sol tremolar i tens la vista fa la que... ...i de reglar i que només tens un ull. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. Maleus de col·locar-hi a Me'n vull comprar un rellotge de pols, i ei, ei, ara hi parem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 a bordes vol la skar ansai és l'home de safiga i i i i i i i i i i i i i Pen de llepa i cap pe part de derellelleta i casi i, i, i, i, i, I, i pode estar i sempre algunnes di que llelleta i, i, i calcir. Va entrar i per reslludi de ay ay ay ay si ha estat ja alguna broma grossa llegera ara el va ja que bai fes bigos acordei ay i crequem Tremesura i molt prop de mitja corta, i ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, voleu pegar i a d'orre alça per ser, i ai, ai, ai, per veus. Si es cap d'allà i ves gonyat per ser, i ai, ai, ai, ai, ai, ai, no sé que, de veu pensar i que veig que tothom espèierà, jo crec. Deveu comptar i de nit no tornar casse, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ai, i cantaré aquesta vegada, llevoia el deix pas fer, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,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 han era casa i perdes cas van saludar ye ye ye cans de preguntar-me que temps he on dormit i ditem he to sema di na ve moltes voltes sol surte ye ye ye ye ye confiada jo no sé per quin mot de llegeu bé deu pens Que més m'agraden els de catorze anys a fer llegeu i llege, que llei Molt de passada ja no té els colors tan fei llegeu i que llei T'escaixalada i així d'un poquet de llege, llegeu i per menys o ses besades, pes de Sant Quint, sempre. Ja detressades, molta volta les florelles i em diuen fanyes. com diuen, es mellurqueia i ens hi queixin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 que és que ens hi ha de la estranya, s'ha geni, fei, fei, fei, fei, i, I un poc tirat fei, fei, fei,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 que sempre ai ha xeripes que els es feia. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, que va venir jugar i de gent una gran fil. Ei, ei, ei, ei, que Déu els hi pagará i sa bona voluntat. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ho haïssa gens per regir-ai i no sabent allò el que llegeixi vaixent de bastia i amb aquella polsa que llegeixi s'acost molt bé va anar i tot anava de primer llegeixi llegeixi es que llarrelinxa i anava a fer d'una fi llegeixi que mosca L'ímpia a mostrar i és fusil i cartutxa, i, i, i, i, i, i, i... Se'ls don french d'allà i tot n'era una pell. Ei, ei, si déu l'habit portà a donar-nos i ob liz, i, i, i, i, i, y, i... no, la... Tant reparà i s'hi portava sabant, i conec. Tant tots de forment, i que havíem menjat i arròs da rembasa i tan plana que la fei no sé beveu bença i que veig que tot ho m'es pete te de en conta i no torna caseu avui i després d'anar a formentera i escoltar i recordar en Emilio Nem a sentir en a Catalina. En a Catalina pubil que ara hi en tant ve per aquí estan naltros i que molt sovent la tenim en el nostre camp perquè escoltar ses bones veus sempre agrada a tothom. Na Catalina Pubil. I en el poble de Jesús molt gent s'ha replegat <supen> per veure la cantada que avui heu preparat. <supen> I on que estigui retirada també podtisipat sus sus sus sus sus sus podques que en soma gradesit sí, disse verditat yo vuit tom falo que sap ni rel de tota classe, suppos que us han agradat. I més i més si són glosades, ja s'han modernitzat, que meu. Són redoblades que i a l'antiga edat si no molt ben lligades, és que m'he descuidat perquè no. Tot paper i làpiz que es veu, no hi he pensat. <susurra> però estant dalt s'escenari, però estant dalt s'escenari, doncs jo m'he imaginat <susurra> per pur. Donar les gràcies a se... M'ha convidat. Avui també felicitar-vos les festes que heu celebrat. Vull dir que Actually, anyway -a a to -tons -tons el vostre poble que encara no ha arribat. molts anys les pugueu veure sempre Tanta d'amistat que, que, que jo he fet fet una tira loca i amb això ja he acabat. I ara anem a escoltar dos glosadetes. Na Francisca, na Maria i na Pepita. O Pepita, na Francisca i na Maria. que més dona? Una que s altres, ses tres eh, canten molt bé. I anem a escoltar aquestes tres cantadores en dues sessions de glosat. I si es diu que glosa picant, tot ha de ser perdonat. Lle se'n va que va, quedarem igual que va. A setes tens de raons i no han vengut per formentera, però mi jugmacions que hi ha molt bones pesqueres. També hi ha molts de racons que si repassen les tresqueres d'aquest partit ni hi ha molts per repassar les caseres. Jo vull per aquí vengut, du dos cobles lligades, basta que havia sabut que em faia una glosada.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 Em sembla que els tenc apuntades per aquí Em sembla que sí I ara anem una altra vegada a Formentera Per sentir Anem Vicent d'en Jaume Pere Anem endavant i records de sa família seguiment no pot que va pa dins la ja per i don't know I don't know how I don't ta era atum za enes tare dino ke je je je je je je je je je je Let's relive, make any noise our bé bé bé bé bé hey car chash away when come see the set to be pressal don don't say dir away now i come you you you you you you you you you you you you you you you you you you you you you va haver la prema va davo va tu va je je je je je je je je je i muscada ma formentera muscada ma formentera per sentir a un bon amic d'aquesta casa, casa en Jaume Roig. Sí. Det här stämmer på här så här sen så här med operation jag ja ja ja ja ja på det kom. Med det respekta la morko vad ja ja ja ja så något kul det här känns så på skorna ja ja ja ja så fi. Där det lägen la llei me plena, ei, ei, ei, es casam, que no l'he despertat res a l'altre llum, ei, ei, ei, va molt d'alte i festeja, diuen que ja, es ja, genits Ei, és val nou que van no morri, vam d'entendre, no morre, va, mare, ay ay ay ay, as comano. La joventat -e -e força ja lo podum, ay ay ay ay, no me Quin anys ròs ha de Casper no t'agrad, que ja ja ja estan cantant. Reme després es van lollie clona ja ja ja Bra som si bon la flärkes i huvan mal vanr ja ja ja ja ja ja ja se plema ved cas prigol flor ja ja ja ja ja ja bra som per que cau ropim bel me ja ja ja ja ja ja ron ve ne ja ja ja ja estan ben perina per fins que s'han ja ja ja ja i s'ha de querer que soy a tu ja ja ja ja ro fruita si l'era on m'agrada de meia si m'ho no saber què era o pensar el teu peix i tal l'enquim era per veure si produïa i no, ai ai ai de sa malherba i que així no es pot cuir i aia, i aia, i aia, serba, per segurera alguns escapxiguel, i aia, i aia, i, i, i, i per creure sense fer i per fer tas gorria per i et al roc es puges ponça ja ja ja ja ja i per s'ho ha de prendre a ser pugre balcans ja ja ja ja chom ni que és tonteria i tal cosa que vila, iai, iai, iai, que uau, wow, dona d'una altra i que molt més te convenza, iai, iai, iai, d'un joc. De bona casa aquest sol venir veritat, iai, iai, iai, mi. Dit que tenies les anells per estrar-ne, ja, ja, ja, ja, jo, mon, de cor d'un sillo que també te l'ha comprat, ja ja, ja, ja, ja, ja, et vols. Sena el teu cor presumirà. I es diu man ja na missa no poddre kunya ja ja ja ja ja orat. V cha vista perèåt poddre mi ja ja ja jai mar ort. Bör kan que siga per per o per pad mai ja ja jaj p per or. Amistat senzilla que els dos teníem tem ai, ai, ai, ho hauret, no va ha de viure per l'hermana pesca, ai, ai, ai, ai cala te dira cases ni sola ga ja ja ja te con de va fina cala vul li estrana ja ja ja ja ja i, i, i, i, i, i pobta Se pelumina, que si rimar enganxa, iai, iai, iai, ia, que si el tom romp se llinya, no mola de ser, iai, iai, iai, ia, perquè fer d'una llima aposta per força, ja, ja, ja, jo en sec veig la tonyina a ja li mostra escala, ja, ja, ja, la brum i alguna mica per començar l'anima, ja, ja, ja, tampoc ja estaré que hi ha un altre que Ai, ai, ai, ja estan molt duides per creure sense fer-me plegar més. Tinc una promesa feta si sortís victòria, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, una festa l'any que véns o més de gollo, oi, oi, oi, oi, oi, os de sa capella que siga el ventura, jo jo jo jo jo, Bon cor li pregue, li sol concedir favor, jo jo jo jo jo, és M'encasi sempre aquest tropi necessita, ai, ai, ai, ai, gent ja sec. Tenc mal de ventre que és un redol dolor, ai, ai, ai, ai, ai, és yes, yes, bon. Segurament per un que ho sigui xec, ai, ai, ai, ai, és yes, per un. Presona veia, més substància ai ai ai Bona paella de carn d'aquí sota en feia, que en la manera per si man toca el contrai, el sol mar, d'una costella i un altre, l'hi dona ossoia, oi, oi, oi, oi, sí, que una camella que és un tros que no i oi oi oi oi oi oi com es de forma que es fort molt repel i oi oi oi oi oi oi de vestir bé no em fas caldo tan gust i oi oi oi oi oi oi però no em té de tendre, de com i oi oi oi oi si estem Ah, us oi, tornem sense fer la ja I ara tornem cap a Eivissa nam i venim i venim i nam, no nos morejam, som de lo més marina que hi ha com la joven Dolores. Bueno, en recordeu de la joven Dolores? Ara diu que està, bueno, ja ja no està, ja, a, a, a trossos, la varen fer a trossos per allí per, per València, me contaven Marta l'altre dia. Però però era una, una barca que tenia que estar amb un monument a Formentera, com es se barca d'Enxanquete, aquells eh, lots que estaven per passat plaja, bonan recordeu. I do la joven Dolores tindria que ser un monument, eh? Però coses que passen. Bé, i do ara anem escoltant a Pep d'Enxicu d'Enyai, que mos fa aquestes canzonetes. Hi moltes portes per entrar, però sense cap sortida i això es pot a ponderar lo de Regius l'altre dia. No hi anava per disfrutar, però vaig tenir alegria que en seguir de derribar vaig veure lo que volia. Una dona em va mirar i per cert era polida i em vaig envalentonar que també em va dir bon dia. I m'hi vaig a fer rissar perquè em pensava ho volia i la primer que em va pigar em va fer rompre la cadira. I em va dir em perdonar que en això ho he fet per riure, si tens gola de jugar pots tornar algun altre dia. L'altre dia em convidaren perquè hi anàs a dinar i aquesta... Volten o pensaren que n'has de fer-me pregar. M'ho varen dir per dissabte i el dimarts i ja hi vaig anar, que jo perd sa fantasia quan em parlen de menjar. Tolant vora sa barrera i assolejat com un ca, i això no és cap tonteria que sé quin va contemplar. I encara puc donar les gràcies perquè em varen a finar, que si no encara hi seria, si no em feien desertar. Que hi estat tot el dia i bona part del sant demà, que jo el que pretendia, cobrir per poder entrar. I mos quedem propet d'aquí, mos quedem a Espuix d'envalls, per escoltar primer, en Antoni Guas. Per jo venir-li a ballar, ja he trobat sa drecera que fan el camí que hi ha, que passa per baix de cera. I estic per allí, per fora de sa barrera. I diran aquest que fa tant d'allisar sa seqüència i estic per allí rufat, no hi ha res que m'entretenga per fer-hi por en els no vengan a la garbera i que ho tens tot espigolat i es veu tan bacatjat sempre així si a un determinat per posar-se per l'era i engafarem de pintars de caixos de gavall negre que per aviat ja ho són mallors que queden. Vés amb cuidar d'un sugat que no te'n mengi algun que si ho arribava t'està llavor no s'engolos així. I ja l'hauria enviat i a fer més de tres punyetes de xamanaris pecat i entra, entra en conversa i el casgall ja i el som de molt la una bona nit tu deus quedar sense tenir cap excusa i després d'en Toni Guas, que, que m'us ha cantat aquesta cançó glosant, anem a escoltar en en Pep Marí, o en en Papat Serra, que així se'l coneix familiarment. Ja que dia hi vaig anar-hi la de mal humor em va dir que per anar-hi que hi anava massa bufó que hi de cos de camí, que així aniria Major, jo li torni respostes, no sé per què em dius això. Mudat veig que no crec gaire, ja que faria llavors, altra volta per tornar-hi, tal volta no et sabrà bo. Això és el nostre camp, amics i amigues, ha començat assistiu, eh, ha començat eh, el mes de juliol, ja, port ja portam eh, vull dir, una quasi una setmana, és el primer diumenge, 6 de juliol, i ara anem a escoltar a unes atlotes desamunts, en Atonyi i Anna Maria. Si es tracta de fer cantada no en faré dificultosa quan tenga alguna balada en faré alguna puntosa que ja sabeu que m'agrada col·locar-ne alguna coble per quan feim una balada, obrir-la com una alfombra. Aleidó, ja ho tindré en compte, no em agafaràs descuidada i avisa. si estàs a compte que jo ja estic preparada. No sé si t'has dat a compte que marca temporelada, veig-me'n la que remolca i tu que t'espolses la llana. No sé que dimoni tens, crec que la vista t'enganya o que et fa, i en les bogies o oh, tu t'ha pensat lleganyes. No és una cosa ni s'altra que jo son. sol rentar sa cara no és com tu, que te la rentes quan és festa anomenada. I d'o''t fallen es bogies que era el que jo pensava que deies que era la mula i resulta que era una cabra. No et pugues gas endavantir-te ni fer-te l'espavilada veiem què hi t'endràs que dir quan t'espulsaves la llana. Idò sí, que t'ho vull dir, què hi entens? Mitja embafada la fica, va amb un coixí que em havia afaitat les cames. Ja ho havia sentit a dir que et un poc fava que havies Duit es molí, es cagar, llons de sa cabra. Ara ja has pogut sortir i veig que, vents destrabada suposem, que ho fos així, digue'm tu que t'importava. I sí, que t'ho vull dir per què te la tens guanyada aquest e-key, boc que et busca quan vens per casa. Preguntali si ho vol dir quan feis una conversada i ja allís el, si ho troba bé que llavors pixa a traba. Si tu dius, deu ser-ho que la sol d'un rebenada, si ho pots dir és que ho saps bé, tu ja ja estàs avassada. No sé com t'ho he de dir, ja em tens ben prop emprenyada, si et pogués desposseir dins una serra de paia. No ho de dir-ho així davant gent educada que això no es pot repetir que jo crec que està sonada. Si es tracta de fer cantada no em faré Dificultosa quan tenga alguna balada, jo en faré alguna puntosa. D'aquí precisament dues setmanes s'iran les festes del Carme, unes festes molt celebrades eh, com a illes que som, eh, són illes marineres i sa, la verge del Carmen és la patrona dels mariners i de la mà. El dia 16, que serà dimecres, però ja en parlarem la setmana que ve i ja els hi dedicarem locals i hem de dedicar a totes les Carmes i a tots es, eh, sa, sa, sa, tota la gent del camp. Ara sí que mos trobam a la Pepita Palau, que canta tota sola aquesta cançó. I d'ancians d'allò t'olvides mon cor en res s'entretén me n'hauré de conurtar, si altre remei no tenc. I pensaré que hem de vertir i ara he de viure en torment. No pot ser sempre alegria que hem de passar sentiments. I en que molt bé ho no m'estiga, jo et diré meu pensament o encara que no te'l diga, jo te'l donaré entenent. I creute que el meu gust poder-te veure sovent i tu no et contén així, i és el que em fa sentiment. I quan jo tenc més alegria, tu em vens amb enyorament, ja ho solia ser algun dia tot el teu i ara amb altres l'amplies, voltes en vaig coneguent, però si t'hi deverteixes i el cor meu n'està content. I així val més instruir-te i mentre la llibertat tens i a nit que encara has tornat i una paraula et vull dir i amb el que t'has ampliat tant de temps de no venir jo havia desconfiat de no tornar-te a sentir i els temps molt trist m'he passat tu t'has pogut divertir pel·lant amb altres alotes que t'hi sols entretenir i pel·lant amb elles de voltes i no et recordes de mi i jo de tu, poli jove no en tenc ningú mal per dir que m'has fet bona conversa i el temps que has vengut aquí jo et promet de ser olota mentre tu sigues fadrí si vols venir alguna volta i a festejar per aquí i a veure-s'enamorada que un temps solies tenir. Que si la tens oblidada no ho puc dir jo de tu així, perquè si ho digués així ja es contra meu pensament. I llavam podries dir que era poc coneixement que tu m'has vengut a veure, mentre hi setes gusteu. I et pareerà mentida que pensisin tu sola i som paraules que les torna. Jo un cor de bon sentiment, de pensar que em donaries i una llibertat que tens, i d'ancians de jo oh, t'oblides, mon cor en res s'entretén. I na Pepita, quan veu en amargar-li d'atrecar-se,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 Si em pixar es que ho siga, quan em tengues de convit, que quan tregues la bugada qui queda lluir. No l'has vist no em vull gas apuntar els dit, quan la tinc neta i planxada i és més blanca que un confit. Deus voler dir a s'estrenada i abans de posar-la llit ens que a que portes no hi deixin algun esquís. Tens conversa gruixada i pel tu no em fa profit i em farà rompre sa trava i et diré es nom complit. A la molla sapedrada no tens res altre millor, pareixes nevigarrada quan van cerca d'es moltor. Ja has pogut picar ses ales i es cul fa forfullor, si vaig en recerca d'algú pensa que no és de tu. Sempre t'agrada espontatjar-me i espera tenir raó i amb un escarpentinar-te van damunt de s'escarpó. Si, si hem d'acabar s'apal·lada que ja hem fet un bon saió, podria ser bona anyada, si m'ha acertat s'assegur. Hi haicicies sí, sí, de, de trobada donant satisfacció. quanvam quan d alguna mallada, convidau-nos per favor. I aram una sonadeta d'en Bernat, Bernat, quan vulguis. Santeta s'ha acabat, això s'ha acabat, eh, no n'hi ha temps per més, rotllo i ganes d'estar amb altres, moltíssimes, però s'ha acabat, vos eh, donem les gràcies per la vostra fidelitat, per el vostre carinyo, per la vostra companyia cada diumenge que deu fa. i tornarem, diumenge que ve dia 13 amb més coses, amb més cançons i, i més assuntos que mos fan passar bons ratos. Gràcies a tots per la vostra companyia, que passeu bona setmana i salut, alegria i bon dinars es migdia. És la terra que jo més estic És ai vi segon he nascut. És el vi segon he viscut. D'ella jo me'n record quan esttic lll Blau és el cel i sense un núvolat.